wal haya muktasab nah bukan muktasab wa muktasab malu yang tidak dicari Saya juga dibaca muktasib nah bukan muktasib jadi ya, dia tidak mencarinya artinya apa secara tabiat atau jibiliah tabiat tabiah atau jibiliah bahawa memang Allah telah berikan karunia kepadanya, dia itu memiliki sifat malu. Ini apa namanya? Al-khaya' gha'ir muqtasab, atau Na'b-tabi'ah Awji Kalau kalian melihat, banyak orang-orang yang tidak beragama Islam, Namun mereka memiliki sifat malu Malu untuk mencuri Malu untuk berzina Malu untuk melakukan segala bentuk kemungkaran Padahal mereka tidak memiliki agama Islam Tidak beragama Islam Tapi memiliki sifat malu Ada juga orang yang beragama Islam Tapi tidak punya malu Bagaimana kondisinya Sudah beragama Islam akan tetapi sering melakukan kemaksiatan berzina menemuk khamar <kuh> perpotongan metal nyanyi di jalan-jalan dan lain lain sebagainya beragama Islam Islam tabiatnya dia tidak baik nah jadi ada orang yang memiliki tabiat yang baik ada yang tidak baik di sini ada pembagian kedua yaitu muktasab yang dicari yang kedua muktasab muktasab perlu dicari kalau sebelumnya kita sering melakukan maksiat dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa dengan itu meninggalkan perbuatan maksiat coba lihat secara kita yang sebelumnya mereka biasa berqah kalau memahami agama Islam Bahasa merokok itu merusak Baik bagi dirinya Ataupun orang lain Merusak bagi kesehatan Merusak keturunan Dan juga yang lainnya Bahkan tabdir Menjadikan Sebagai teman-temannya setan, Menjadikan kebinasaan Termasuk Penyakit yang terbesar Di dunia ini di antaranya penyebabnya rokok Dengan mengetahui dalil-dalil yang telah ia pelajari Maka dengan itu dia meninggalkan Untuk merokok Kalau sebelumnya berzina Begitu mempelajari Islam meninggalkan batang zina Kalau sebelumnya Memotong jenggotnya Begitu masuk Islam Mempelajari dengan sebenarnya Kemudian, tidak lagi, Pemataan jingatnya, Wahakala. Ini adalah muktasab yang dicari. Dikarenakan Allah selanjutnya mengawasinya. Iyya alam muha'inatal a'in wa ma'atukhfiz sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan mengetahui apa-apa yang ada dalam hati. Nah, sehingga itu dia meninggalkan Walaupun sendiri Begitu ada uang mungkin 100 ribu Di ruang Nah, di ruangan Ini uang orang lain Tadi yang mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasinya Maka dia tidak akan berani untuk mengambilnya Akan tapi kalau orang lain tidak memiliki rasa malu Walaupun pintu tertutup Lemari tertutup ia pun akan mencokelnya dan berusaha untuk mengambil uang orang lain. Kenapa demikian karena dia tidak memiliki sifat malu. Nah, ini bagian yang pertama. Malu al-haya rairu muktasab wal-haya muktasab. Pembagian yang kedua. Malu terbagi menjadi dua. Nah memduh yang terpuji wa malmum tercela memduh yang terpuji kemudian yang kedua malmum yang tercela bagaimana memduh yang terpuji itu seolah-olah yang memiliki sifat malu baik itu kepada Allah SWT ataupun kepada makhluk-makhluknya tentunya dalam perkataan terpuji tersebut ter, terpuji tersebut dia ini yang melakukan hak-haknya atau senantiasa memenuhi hak-haknya ini e yang terpuji malu untuk tidak sholat Makanya dia sholat malu untuk tidak berzakat, makanya dia memungolkan zakat ini terpuji. Demikian pula malu untuk tidak taklim, makanya dia berusaha untuk taklim ini terpuji. Adapun yang tercela melmu, adalah lahir sesuatu yang yang diakhlaal, al-akhlaal ini hukum. Itu adanya kekurangan dari sisi hak-haknya. Misalnya apa? Malu yang tercela. Itu seorang malu untuk mencari ilmu. Coba lihat bagaimana para langsar. Naiman, nisa, nisa langsar. Lah yamanahun, lah yam, lah yamanahunna. <laughs> alhayat, ayat fakihna fitdin. nisa, nisa ansar. Hadis anshah al bukhari. Seni mad para wanita adalah para wanita orang, -orang ansar. Lah yamanahunna alhayat, tidak menghalangi mereka dari malu. Ayat fakihna fitdin. Untuk mendalami agama Iu. dalam perkara mendalami agama tidak malu untuk bertanya seperti Muslim dalam riwayat Bukhari Muslim Ya Rasulullah Inna Allah laistahin al-had Fala'an al-mar'ah La'usul Iza hiya ihtamalat Atau ihtalamat Iza at hiya Ihtalamat Qalan na'am Iza ra'atil ma' a. Ya Rasulullah Wa Ya Rasulullah Innallaha la yastahi minal haqs Semuanya Allah tidak mahu dari kebenaran Fala marah min al-ghusr hiya Ihtalamat Apakah bagi wanita itu untuk mandi Kalau dia mimpi Rasulullah mengatakan Na'am Iza ra'atil ma' a. Ya kalau engkau telah melihat air. Artinya keluar air mani. Ya seorang yang mimpi. Seorang wanita yang mimpi. Mestubuh misalnya. Kemudian. Penentuannya. Apakah mandi atau tidak. Dilihat. Keluar mani atau tidak. Sama juga bagi laki-laki. dia mimpi. Maka dilihat alakah keluar air mani atau tidak Kalau tidak berarti tidak wajib bagi dirinya Untuk mandi Sebaliknya juga Walaupun dia tidak mimpi Akan tapi Keluar dari kemaluannya Itu air mani, Maka wajib bagi dirinya untuk mandi Adis ini tidak menghalangi Bagi perempuan-perempuan ansar Untuk bertanya kepada Rasulullah SAW Karena adalah perkara yang benar. Itulah malu yang bagaimana? Malu yang bagaimana ini? Terpuji atau ter ter tercela? Eh? Bagaimana ini? Kalau dia bertanya oh, untuk mendalami agama Allah yang terpuji apa ter ter tercela? Terpuji. Nah, akhirnya dia Ummul Sulaim tidak malu. Nah, tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang telah berkata rapuji. Dan kalau diam saja, maka dia tidak akan faham agama Allah SWT. Jadi ada yang memduh, ada yang malmub. Kalau seorang tidak berusaha untuk mencari ilmu, maka malunya dia ini, malu yang tercela. Nah, demikian pula, seseorang yang, Nah, malu dalam perkara-perkara yang syar'i. Ini salat jamaah. Saya malu untuk salat berjamaah karena saya sudah tua. Sementara yang jamaah ini adalah anak-anak muda. Malu untuk saya berjamaah. Ini tercela namanya. Nah. Demi agama yang swen dari ter terpuji, jadi seorang tidak akan keluar. Yang seorang ustaz, nak, mungkin keluar pakai serwal yang pendek, kemudian kaos oblong, kemudian rambutnya rambut metal. Bagaimana keadaan demikian akan mengurangi muru, ah. Nah bagaimana seorang ustaz demikian keadaannya pakai sirwal yang pendek pakai kas oblong kemudian keluar ia akan menjatuhkan keberadaan dirinya maka dia malu untuk melakukan perkara yang demikian tadi. maka adalah malu yang terpuji tapi kalau nah, orang yang tidak memiliki malu dia akan berusaha untuk melakukannya demikian pula misalnya seorang si seorang si misalnya sepak bola, bagaimana kira-kira bagus apa tidak bagus eh akan mengulangi meru'ah seandainya ada seorang si datang ke sini kemudian ayo kita main sepak bola, bagaimana kira-kira kemudian tidak bisa menendang misalnya kita terawakan sama sandri-sandri nya, tidak bisa menendang nah dan kalau bisa membuat gol bagaimana Mungkin ada anak-anak yang tepuk-tepuk Nah Ini muru'ah Walaupun disana ada fatwa dari Saya mobil misalnya Nah mungkin sebab bola Nah selama itu tidak Mengikuti aturan-aturan aturan kafir Mereka tidak mengapa untuk sebab bola Nah Tapi dia ulama yang lainnya mengatakan Ini hanya membuang-buang waktu Nah Jadi pada asalnya itu diperkenankan, ada asalnya segala macam permainan yang tidak menyelisih syariat tidak mengapa untuk dilakukannya. Nah, tapi kalau menyelisih syariat itu baru. Ini yang yang dilarang. Tapi hendaknya dihafalkan. Hadis yang ke-20. Nah, Dan mana asalnya al-haya' kullu khair, maknanya adalah semuanya adalah baik atau khairu kulli, semuanya adalah baik. Nah, ada riwayat al-haya'u kullu khair, al-haya'u khairu kullih. Eh nah. semuanya adalah baik. sebagaimana hadis dari Imam Al-Bukhari Muslim Untuk sementara Ini setelah pengumuman Bagi yang Menasmi sebelumnya Itu sekarang ditasmi, nah, ditasmi Ini sudah ada sebelumnya ya Mungkin kalau bisa tidak dirubah-ubah Ini juga berkaitan dengan tasmi Ini tidak akan ada pengumuman Bahwa tidak boleh keluar sebelum waktu keluar jadi misalnya selesai harus jam 6 pagi. Maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari masjid um, kurang dari jam 6. Soalnya juga demikian setengah lima. Setengah lima itu baru boleh keluar. Dia kan ada, ada peraturannya. Tidak boleh juga untuk pindah penasmi. Tidak boleh juga untuk tidak setoran. Tiap hari harus setoran. Bagi yang tidak mengindahkan Ini akan ada hukuman tersendiri Ini kalau sudah terkumpul Misalnya 300 Poin kesalahan Terpaksa nanti keluar nah, Keluar Pindah ke pondok yang lainnya Nah Ya akan akan jadi Nisya Allah akan sekedar apa Diumumkan ini Tentang kesalahan-kesalahan Jadi tidak nah, Sibuk dengan harus pengawasan. Terlambat bangun misalnya. Ini akan ada nilai tersendiri. Nilai min. Minus. Demikian pula. Terlambat taklim, Terlambat sholat. Main-main dalam berwudu. Semua nanti ada. Tulisan tersendiri. Yang diperhatikan nanti. Mencuri misalnya. Mencuri. Atau memukul saudaranya atau menentang mursalefnya ataupun gurunya melakukan demo, nak menunjuk rasa. Nah, demikian pula menyimpan HP. Ini semua ada hukuman tersendiri. Termasuk juga yang melihat Film porno atau mendengarkan nyanyian. Nah, Kaitan buang sampah sembarangan. Jika ada aturan tidak piket, semua ada poin poin tersendiri. Eh, terkadang nanti yang mengawasi guru-guru ya, kalian kadang teman-teman kalian nanti akan siap diawasi banyak. Tidak hanya Abu Mama yang mengawasi. Insya eh, Allah tidak ada nanti yang menegur. Nanti akan ada tulisan ini fulan buang sampah sembarangan. Ada kurang nilainya Ini pulang Yang kelahi memukul setaranya Di, Nanti ada min Seratus, kalau tiga kali balik keluar Keluar pondok sini Pulang bawa HP Walaupun tidak ditegur Tapi nanti ada tulisan Mudah walaupun mudah nah, Insya Allah mudah nanti. Pulang Pulang duluan Pulang terlambat datangnya semua yang ada Atau fulan ngantuk ketika darus Ada juga poin tersendiri nah. Fulan rambutnya Rambut koboi Ada tersendiri Atau rambutnya dipotong rambut kayak kuda nah, Jadi bagian atas demikian Ini kayak kuda Ini juga ada poin tersendiri Fulan manjangkan kukunya Ada juga Fulan di kelas berjoget nah. InsyaAllah semua akan ada poin nah. Tinggal lihat aja nanti pengumuman nah. Atau Fulan melompat pagar Keluar nah, Malam hari ini Siapa yang siap untuk membantu ini ini yang pagar di belakang Ini biar biar luas tempat mainnya Ketika waktu main ya. Tiba kalau ketika salat main-main Itu ada hukumannya Tapi kalau waktu main Tidak ada hukumannya ha. Biar bagian belakang ini agak luas Biar Karena ada yang protes di Maghita ini Kayak ayam saja Dikurung Nah ha. Ya kalau tempatnya kayak di Jamat bagus. Nah dikurungnya dengan apa? Dengan orang Siyah. Lewinya orang Siyah semuanya. Jadi kalau keluar masuk ke tempat Siyah ditembak kan bagus. Nah. Kalau di sini keluar kampung-kampung berjumpa dengan akhwat, susah ya anda. Dengan warnet internet. Jadi kalau di Jamat pakarnya orang Siyah. Sehingga mereka tidak sembarangan keluar. Tak hanya nyawa. Nah. Kalau di sini keluar ni banyak yang bermasihat, makanya di bedakan. Kita di sana 9 tahun tidak pernah mendengar musik. Nah. Kalau di sini setiap saat ada musik, apalagi musim walimah. Nanti Idul Adha atau ini Idul, idul Fitri ini. ini, banyak pernikahan ni. Atau Idul Adha biasanya musim-musim pernikahan. Kalau muharram selalu takut nah, bulan Suro selalu takut untuk adanya wali bisa dipahami ini santri yang baru atau yang lama dan ada sebagian teman-teman kalian yang keluar dikarenakan sulit dinasihati ya terpaksa dikeluarkan mudah-mudahan ini <tongan> tinggal satu santri yang baik Nah mudah-mudahan, tapi pasti ada yang jelek. Nah, tidak mungkin setiap mahat semuanya sadernya baik. Mesti ada yang membuat usil atau tumbuh yang sebelumnya baik menjadi tidak baik. Tapi lahana.